Benvinguts i benvingudes un dia més al discc aquest espai de la nostra sintonia en el qual enarem la veu i els protagonistes i el protagonisme amb els mateixos músics o compositors de les cançons que escoltarem. Avui, sentirem una cançó i els comentaris de la Jessamí Boada que ja ens ha acompanyat en més d'una ocasió amb el nostre espai i es tracta d'una cançó que es diu On començo jo, una peça del seu àlbum del mateix nom que va publicar l'any 2021 recordem, la Jessamí Boada és una excepcional cantautora de jazz de pop de casa nostra va néixer a Mataró el 13 d'agost de 1989 i ha publicat en diversos treballs en discogràfics en els quals se'n destaca per la seva magnífica veu. L'escoltem, doncs, amb els seus comentaris, amb aquest On començo jo i escoltem la cançó aquí, al disc. On començo jo és el tema doncs, que dona nom al disc i el vaig escriure amb la guitarra, cosa que no faig normalment. Normalment escric els temes amb, amb el piano, però tinc una guitarra de quan tenia 15 anys per aquí casa i, i, bueno, últimament m'estan sortint alguns temes allà. I aquest està sent està sent bastant... Um especial per molta gent, no? Està ajudant a gent, doncs, a, a separar-se o a sentir-se bé amb ells mateixos. Uh, és una cançó que parla d'això de qui som, no? Qui ets tu? On comences? Uh, on acabes? I, i com identificar-te en relació als altres, no? Com, com distingir qui ets tu, qui és altra persona, no? Perquè a vegades amb, amb parella o amb amistats veiem que fem les coses, doncs, pels altres... Um, i al final és escoltar-se i realment dir, vale, jo què vull fer què vull ser, no? Um, llavors, bueno, vaig tenir l'honor enorme de que, de que ho cantés també l'Helena Gadel una de les cantants que més admiro del panorama català i és un duet que ha quedat, jo crec, preciós també amb la guitarra del, del Dario Barroso, és un tema molt senzill, molt senzill, però fet amb, amb molt, molt, molt de carinyo per tots tres i que espero que això que que us abraci molt aquesta cançó. No t'enfadis amb mi quan no sàpiga què dir Només vull descobrir que és el que em passa per dins ja sé que potser et faig mal Però sé que necessito respirar començo jo On començo jo No preocupis per mi quan em perdi en el camí Sé que sabré sortir del meu lloc S'apar con tine. Fins Un dia més hem descobert doncs, la música i els seus protagonistes i ens han explicat eh, alguna cosa més per entendre, per comprendre, per saber-ne més de les cançons. La Jessamí Boada avui ens ha acompanyat des del 2021 el que va editar aquest disc magnífic que avui hem repassat amb la cançó que li dóna nom aquest On començo jo. El disc amb Rafael Corbí i avui amb Jessamí Boada.